Gáli József, farkas kutyák. Azért, mert nem vagy körülmetélve, mondta a kellemetlen modorú nyurga, és megpróbálta a keze fejével letörölni kék -fehér csíkus zubonyáról a vért. Az elegáns mozdulat nem járt sikerrel, ezért erélyesen dörzsölni kezdte a vásznat. A gyűlölet szép tiszta megnyilvánulásában gyönyörködhettél, folytatta, és ez nem kis dolog itt, ahol a tiszta, ritkán alkalmazható jelző, pedig mennyi minden tiszta itt, az őrök körme, a farkas szőre, a barak betonja, a gázkamrák előtere, és bizonyos nézetből tiszta ez a csíkos is ezzel a foltal együtt, így bölcselkedett a kellemetlen modorú nyurga, és nagyobb nyomatékot adva szavainak, abba is hagyta a tisztítást. A vér... Valószínűleg a teorrodból fröccsent a nyurga mellére, de az is lehet, hogy másfélre volt. Apád, aki melletted gugolt, és a barak betonján elnyúló, alaposan helybehagyott testedet szemlélte, megköszönte a nyurgának, amit tett, hogy megmentette az életedet. Abszolút kilátástalan ügy. Mondhatnám, luxus, felelte ő, és elindult a barakot hosszában kettéosztó alacsony téglapárkány felé, hogy értelmet adva az oktalan építménynek, leüljön a többi ott ücsörgő csíkos közé. Apád utános ilyetett, és szinte rikácsolva közölte a nyurgával, hogy azokat ott a fürdőben, azokat is meg kell érteni, még ha helyben hagytak téged, akkor is. Mert Jézus a kereszten a megértés itt, a nyurga megállt, szabályos hátraarcot csinált, és vigyázba vágta magát apád előtt. – Javul? Herr Oberstumführer, tökéletesen igaza van. Ezen az alapon a fargas kutyákat is meg lehet érteni, amint éppen a seggünkbe harapnak. Könyöködre támaszkodva féloldalt fordultál, és így láthattad, hogy felugrott a végtelenül hosszú értelmetlen patkára, karjait kitárva egyensúlyozott az ücsörgők közt, mintha repülni indulna. A farkas kutyák bűvöletesen szépek és félelmetesek voltak. Bennük rejlett a lehetőség, hogy a levegőből hozzád suhanva a földre döntsenek, hogy mély morgásukkal megbénítsanak, hogy a melledre üljenek, felszegett fejjel vonítsanak, mint ahogy álmodban többször megtették. Bennük rejlett a lehetőség annak is, hogy a torkodnak essenek, ízekre tépjenek, de soha. Senkinek nem haraptak a seggébe. A fürdőbe is farkas kísértek. Ne azt a dögöt bámód, hanem rám figyelj, mondta a kellemetlen modurú nyurga, miután valahonnan a sor végéről mellét furakodva kiszorította helyéről apádat. Vele együtt bukkant fel az oldalán a dög is. Fekete hátú, világos hasú, igazi farkas volt. Csak régi mesekönyvekben láttál eddig, hozzá hasonlót. Ismerlek, mondta a nyurga. Egy pulmankocsiban utaztunk idáig, földiek vagyunk, és azt is tudom, hogy miféle vagy. Láttam, ahogy az anyát combja közé dugtad a fejed, és utána okáttál ok Ha a fürdőben törülközőt és szappantoztanak, tudd, hogy kész. Akkor állj pontosan az egyik csapalá, hogy telibe találjon az áldás. eszedben ne jusson a hátunkon fölkapaszkodni. Oda sincs több levegő. Csak tovább kapkodhatsz utána. Ezzel lemaradt, és vele együtt tűnt el a dög is. A fürdőben nem osztottak sem törülközőt, sem szappant. Egy csapat alatt fürdöttél apáddal. Az első ütés gyomorszájon talált. Valaki kirántott a víz alul, és a fürdő közepére lökött. Egy kéz a nemi szervedre mutatott. Biszkáid! kérdezte a kész tulajdonosa, kék-fehér csíkos, gumicsizmás, csontos arcú alak. Csak a hangsúlyából érezted, hogy kérdést intéz hozzád, kérdést, ami a következő pillanatban üvöltő kijelentésbe csapott át, BISZKÁJID! üvöltötte a gőzből, vízhomályból felbukkanó többi alak is. Valamennyin csíkos, valamennyin gumicizma. Valamennyinek csontos volt az arca. Mielőtt a szemüveged elrepült, még láttad, hogy apád felugrott az egyik lócára, és mint aki vizelni akar, megragadta a nemi szervét. ő is csatlakozott a kórushoz, csak némi változtatással alkalmazta a szöveget. – Jahbina jid! – énekelte. – Jahbina jid! – vinnyogta. Aztán – Nézzetek rám! Nézzetek ide! Ő az én fiam! – Ettől, mintha még jobban megvadultak volna a fürdőszolgák. Az egyik a kezedbe rúgott, mivel megsejtve, hogy miért a baj, ösztönösen eltakartad a bajukát. Biszkáit, jachbináit, iszkáid, Aid. az éneken át messziről meghallottad a nyurgo hangját. Mit snab? Ekkor már a fürdőbetonyán feküdtél, és újra. Mit snabb? Ez a vezényszó a tiszteletadás szava volt. Csupasz és vizes fejedhez emeltett hát a kezed, hogy levedd a sapkádat. Aztán fölkapaszkodtál. Mindenki vigyázban át. Csíkosok és csupaszok egyaránt. A fürdőbe azonban nem lépett be senki. Ez nem a nyurgal leleménye volt, később értesültél róla, hogy mások is használták, mindig akkor, ha kívánatosnak látszott megidézni a hóhért, vagy szellemét, mindig akkor, ha az akasztottak a kötél szorításától túl nagyokat rúgtak egymás bokájába. Ne ezt mondta a nyurga, itt a szemüveged, az egyik ablak betört, nem baj, ezentúl csak félig látod majd az apróbb részleteket, ha mindent látsz, hamarabb megdög lesz. A fürdő előterében az egyik gumicsizmás, már rajtatok is volt csíkos, a nyurga elé lépett, mielőtt üthetett volna, előre billent, és a nyurga mellére hajtotta a fejét. Amikor kiegyenesedett, vérzett az orra. Ez a részlet még belekerült a látóteretbe. A fürdőből a barakba ismét farkaskutyák kísértek. Miért? kérdezted amikor lefektettek a betonyára. Miért? Azért, mert nem vagy körülmet élve, mondta a kellemetlen modorú nyurga, és megpróbálta a kezefejével letörölni kékfehér csíkos zubonyáról a vért. Egy barakot ketté lehet osztani, de ketté oszthatod-e valakinek az indulatát? Kérdezte még aznap éjjel a kellemetlen modorú nyurga, miközben maga alá húzta a lábát az értelmetlen hosszú építményen. elválaszthatod de a lengyel zsidók fanatikus indulatát, akik megölnének, mert néhány centivel sokalják a farkadon a bőrt attól az indulattól, amelyel ellenállnak gyilkosaiknak és védik gettójukat, ha vele robbannak, ha benne égnek akkor is? Tudod-e, mi csináltak, amíg mi szép besétáltunk a pumankocsikba ha betöröm az orrukat ezért, ki egyenesíthetem-e azért? Az apádnak könnyű, mindent megért, megbocsát és keresztre feszül. De mit csináljak én?